שיחה מספר 11 נסיעה במונית מיכאל נוסע במונית ומדבר עם הנהג לאן אדוני? לכיכר דיזינגוף? בסדר, תיכנס כמה זמן נוסעים לכיכר? כמה דקות, עכשיו התנועה בכביש קשה, כולם ממהרים. אני לא ממהר. טוב מאוד. תגיד, מה אמרו בחדשות? ראש הממשלה נוסע לפריז, ו... מה אתה אומר? אוי ואבוי! צעירות! מה קרה כאן? למה אתם עומדים באמצע הכביש? הייתה לנו תאונה. תאונת דרכים. יש נפגעים? נדמה לי שלא. אדוני, אתה נהג המונית? כן, אני הנהג. אני לא מבין איך זה קרה. אני נוהג כבר הרבה שנים, וכולם יודעים שאני נהג זהיר? נסעת מהר? נסעתי לאט אחרי המשאית הגדולה. איפה נהג המשאית? אני הנהג. עצרתי לפני מעבר חצייה כי האישה הזאת והילדים עברו את הכביש. הוא נכנס בי. אבל אתה עצרת פתאום. מזל שעצרתי. כמעט דרסתי אותה. ככה לא נוהגים. אי אפשר לעצור פתאום באמצע הכביש. תן לי בבקשה את התעודות. תעודת זהות, רישיון נהיגה ותעודת ביטוח. הנה התעודות. אני רושם לך דוח. באמת, אני לא אשם. נסעתי לאט. אתה צריך לשים לב לכביש. ולא לדבר עם הנוסע. לא לדבר. דבר חדש. הכל בגלל הולכי הרגל. הולכים בכביש בלי להסתכל ימינה ושמאלה. מה אתה חושב, שהכביש רק שלך? הכביש של כולם, גם של הולכי הרגל. אדוני הנוסע. את מדברת אליי? כן, אליך. מה אתה צריך מונית? לך ברגל. זה יותר בריא, וגם תגיע יותר מהר.